A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim, bismillahi r-rahmani r-raheem. Elhamdulillahi rabbil alameen. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdiuhu. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تندروا شيكوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يمي پسري نيميسيون تن قيتتريمي بليرا يمي دوكه يپرвецوار نه منير پراكتيكه do që i shpjeguar disa vlera islame me të cilën dallohet ky islam. Kjo dhunti më ma e madhe që Allahu na i ka dhënë. Dhe na ka zgjedhë dhe na e ka mundsuar që të jemi ndjekësit pasuesit e pejgamberit të fundit. Dhe që na ka bë thondshme që të jemi zbatuasit në mënyrë praktike të masimeve që Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wa salam. Prandaj me të drejt islamin e quajmë qytetrim i vlerave. Vlerëa këto, që e regulojnë jetën tonë, që e zbukurojnë, që japin shije kësa jetë dhe bëjnë atë jetë të lumtu në këtë botë dhe in shalla shpesojmë që pas kësa jetë të lumtu në këtë botë të jetojmë edhe lumturin absolute në gjenetet Allahut, subhanahu a tala, në ato gjirat të bukura dhe të kënçme që i ka pregaditur Allahut për pesin drejtet për ata që jetësin në rrugën e pejgamberit tonë, Muhammedet sallallahu aleyhi vësallam. Ishim duke folë për emanetin besnikrinë dhe thamë se islami ka dhe në ndësi shumë të madhe ruajtje se emanetit dhe thamë se emanetit joshe drejta që duhet të mbrohët të realizohet. I përmendëm ajetet ku Allahu në mënir eksplicit e i ka të reguar obligimet e besimtarve dhe emanetit. Gjithashtu i të reguar me dhisa hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam ku alarmonë i dërguar i Allahu sallallahu a.s. se mos ruajtja e emanetit o shtë cilësi e hipokritave se mos zbatimi përëntimit o shtë prej gjirave që nuk i përkasim besimtarit edhe të regoj se para se të vjen dita e gjukimit o shtë rëziku i malë që të humbet besnikria nga zemrat e njerëzve dhe o të mbetet një hije e cila o s'i një fotografi e pa qarë që e ka njëriu në kohë këne ti pra në të filohet dhe të përzihet Besniku do të quhet jo besnik ndërsa ai që nuk është besnik do të quhet besnik sepse nuk ka mbetur kriteri i vlerësimit i qartë tek njeriu. Gjithashtu përmendëm edhe disa nga thëniet e ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillova me Abu Bekrin i cili thase gënjeshtra më e madhe është tradhija ndërsa e vërteta më e lartë dhe më e çmuar është ruajtja e emanetit. E treguam rastin e Omerit kur i është sjedhë, pasuria e kisë ras, mbretit të persis, edhe kuri ka pa ato bukuri, ka thonë me të vërtet, a e si cidi ka sjedhë këta, oshë njeri besnik, dhe pastaj shoku i ti, bashkë bisedu o si i ti, e ka tërguar realitetin, ka thonë përshkak se ti e besnik në raportin të nda Allahu, subhanahu, etala, edhe njerëzit e në besnik në e te. Prandaj këto, pasuri, këto bukuri, këto stoli që ka nërët nga larkë, kanar për shkak të kësaj besnikërie që e i keti në Allahut, prandaj Allahu i ka ruajtur edhe ata njerëz që janë në fundimin tan. Gjithashtu e përmendam edhe fjalin e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, i cili e thos se besnikëria, amaneti duhet të ruhet edhe në namaz, edhe në zakat, edhe në ruajtjen e fshtësive, edhe në ruajtjen e gjërave që na janë besuar. Sepse ktu është besnikëria, dhe thotë se Allahu xhe'anhu do t'i fal gjitha mëkatet e dëshmorit përveç nëse aj e ka trahtuar e manetin edhe nuk e ka quar në vend. Dithashto edhe përmendëm edhe fjallën e thënjën e buhrejlës radiallahu anhu, i cili thotë se dy gjera do të largohen shpet, apo të pa që t'i humbin, si vlera ki umeth, ato e në turpi edhe besnikrija përndaj ka thonë Mos Haroni, dhe vazhdimisht luteni Allahun subhanehu etale që këto dy gjera t'iruan të kja. Ajo është turpi, për të si në pegambejës Allahu Alehi Veserim ka thonë, dra pei gambert në të kaluaran ka mbet një fjalë që e kanë mbajtur mend ajo është idha lam tastahi fesna ma shet nëse nuk turprohesh atë vepro çfarë të duash edhe gjithashtu edhe besnikëria e cila fatkeqësisht kanë nisë të humbë. Ne të vazdojmë me thëniet e gjeneratave të arta sepse këto gjenerata janë mësuesit e harit ato që na e kanë kuptuar kuptuar neve moniran e drejtë se si kuptohen disa gjëra, disa obligime që i kemi ne Allahut subhanahu wa taala. Thuhet në një rivajt se Ibn Umeri radhiyallahu anhu ju është drejtuar njerëzve, edhe që e kishin pa dikën se si sh... në mënyrë të shpejtë rrotullohet të qapas apo e ka fal namazin pa sikim ashpejt. Edhe kanë thënë ka, ka kategori të njerëzve që janë të kujdesshëm për forma në jashtë të namazit të tyre, por nuk janë të kujdesshëm për disa gjëra tjera që gjithashtu janë me rëndsi edhe për këtë e gjirave, për se nuk kanë qenë të kujdeshëm, ka thonë, këtu është sinceritetit gjithë të foljurit, me e qu në vend amanetin, gjithashtu edhe me e zbavtu për emtimin që e kimi marë, për si përprandaj, këto tre gjira i ka potencu se njerëzit nuk du t'ja në shkalojnë, edhe mos t'i vlerësojnë vetëm gjirat me disa që si është jetjera, si kurse është namazin e, jemi të vedishëm, si besim ta, se namazi, argumenti i unë për Allahu subhanehu etala për të dëshmuar për dikasër besimtar. Por me gjithat, Ibni Omeri e potenconë rëndësin e disa gjirave tjera që kanë mundësi të humben. Ato janë sinceritetin e të folurin, ruajtja e amanetin, edhe gjithashtu ajo që e ka thonë sikur zbatimi i fjales edhe, me qunë në vend, me e zbatu premtimi, nëse diqka ke premtuar, ku i desu që atë premtim të aqë është në vend, Moselle mundsinçe ai premtim të haraosë tekto në cilsi që njerëzit shpesh janë askalojnë gjatë dërgësimit të njerëzve. Edhe shikojnë atë që është jashtëme, e ajo pamje jashtëme, ndoshta shpesh heroshë zbukuruar, është stolisur me gjëra që nuk janë ndoshta edhe plotësisht të vërteta. Prandaj, këto ibn Omerri shikojnë namazinë e njerëjut, shikojnë mënyrën se si e bën tawafin, por gjithashtu shikojnë se a flet të vërtetën, a ruan emanetin dhe ai zbaton premtimin që e ka dhënë. Gjithashtu prej thënieve të njohura është një thënie e një dietarit i cili quhet Sufian ibn Uyaynah, i cili thotë: "Men lam yakun lahu ra's malin falyaj'al ra's maleh al-amanah." Nëse dikush për ju nuk ka kapital, Allahu e ka provu, e ka provuar dhe nuk i ka dhënë pasuri, atëherë le të mundohet që kapitali i ti tij kryesor të jetë besnikria, të denëshesh, edhe Subhanallah, kemi shumë të regjime ku njerëzit për shkakt të besnikri se tyre Allahu Gjereshanu, i ka ngritur, edhe pse ndo se nuk kam pas pasuri, njerëzit për shkakt të besnikri se në dhe të përmendin me vonë, pse Khatijja e ka kërkuar, ome, dhe më thënë e ka kërkuar pejgaminës Allahu A.S. që e ta dërgon me pasurinës saj për të bërt të rektinë e shamë, sepse kështë e ndëg O njëri i ciri shpreson të përfitosh diqka, shpreson të afrohesh, të, afro, të, të afrohesh vetë vetës në do një mundësi për të përfituar në mënirë halal, mundohu që kapitali jitë kryesor, apo aftësia jitë kryesore, apo kualifikimi jitë kryesor të jetë besnik një. Atëherë do të shpëtosh, atëherë do të arish që njerëzit të kuptojnë atë dhe do të përmendën si njeri besnik, si ku se kam përmendur edhe pegamberin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam gjithashtu duke e potencuar rëndësin e amanetit thot, amaneti i dorzohet dhe më thonë ati i cili është i mirë edhe ati që është me katar dhe të të tretë gjera, i dorzohen ati njërit edhe që është i mirë, që është i devoqëm edhe ati që është me katar pas taj ka përmend, i dorzohet emaneti i e, ruh, ruhet marveshja që është bom e to gjithashtu edhe ruhën lidet farefisnore prasysa, për në prasë si sa bëhet fjalë p më katar, apo bëhet fjallë për një një i cili është, jo, jo, në cili është i mirë dhe cili është devaqëm. Dhe, dhe këtë tyre kategorive të njerës e parë, në pasishtë në duhet, a botë, jenë në kategorinë të mirë, apo në kategorinë atyre që jenë më katar, në duhet të zbatoj me manetin, duhet të zbatoj marveshin që i keni në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kush dëshiron që ti të bërë në një vend, gjërat me të cilet do të drejton mirë, do të sundon mirë, atër e letastorizet vetën, me sinceritet gjëtë të folurit. Kjo është e parë. Kush dëshiron që te bëhet, u dheqë si sukseshëm, drejtu si sukseshëm, atër e letastorizet vetën, me sinceritet, sinceritet gjëtë të folurit. Me ruajtjen e fshehtësive. Nuk është për e tyre që andëj një dëndëjë që dikush ja ka u ka besuar edhe pastaj e përhapi në mes e njerëzve do të zbatojë premtimin premti, premtimin që i ke dhënë do thonë në vend, dhe të thon çën e vendet atë premtim që e ke marr për sipër filloj i pari me këshill vazhdimisht nëse shef se diçka nuk është në rregull mundohu që ta këshillosh gjithashtu çën e vend amanetin nëse kto arrin ti të u bosh të ta storicish vetveten me këto gjëra atëherë do të jesh drejtues i mirë do të jesh kryetari i mirë do të jesh të themi kushtimisht menagjua si mirë, a i cili e qon apo e zhvillon punën e bashkësis që e drejton në atët që është kach ma e mira. Do të në vazhdimisht është në progres, vazhdimisht është në përmisim. Me shka me sinceritet, me zbatimin e përmëtimit, duke fillu këshillën, duke ruajt në fshekhtesin dhe gjithashtu duke e qurë në vend amanetin që i është besuar. Gjithashtu prej thënjeve të njohora, oshtë dhenë fjalë që e e i ka thën Halid el Ribai, rahimahullahu isyathot, si për gjërave që më së shumti e meritojnë për shpejtimin e dënimit në këtë botë, para sa të vijë dita dënimin, t rathimi, t rathimi e gjykimit ku ata merr dënimin, është e tradhtimi, tradhtimi i amanetit. Nëse dikush e tradhdon amanetin, gjithashtu nëse dikush e ndërpren ë ndërpren lidhje të farafisënore me familjen e vet, nëse dikush e mohon të mirën që i bëhet këto janë për veprave ve që ai meritojnë që dënimi të përshpejtohet në këtë botë para se të vijë dita e dënimit në botën tjetër, nga se bëhet fjalë për çështje madhashtore. Do të thonë nuk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ndërprerja e lidhjeve farafisnore është për mëkate të mëdha. Gjithashtu edhe më, mohimi i të mirës është për mëkateve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon Allahun subhanehu ve teala. Gjithashto e qështja e emanetit, cikur se thamë, prej shenjeve, alameteve, shenjeve daluose të njerësve hipokrit, është edhe trahthije e emanetit, aso që e ka marë për siber. Përndaj, këto ishin disa thënje, që i tubuam në një vend të generatëve të artët, duke filluar nga thabinet, nga djetarët, nga sahave të tabinet, djetarët pas tyre, që flasin për bleren e emanetit, që në disa thënia që duhet tek ne tha nxisin vendoshmërinë që ta lusim Allahun subhanehu ve teala që mos na privon nga këto vlera por të bëhet këto vlera një pjesë e kodit e e sistemit të vlerave që në vetvet, vetvetes vetvetes janë kimi përvecuar edhe që mundohemi në mënyrë praktike tuaj tregojmë edhe të tjerëve prej dobive që i ka besnikëria dhe emaneti në jetën e njeriu do të i përmendim këto e para ose një shqoqeri, zhvillohet me hajr dhe me begatit e Allahu subhanahu e tala në senat e shqoqeri ruhet emaneti. Nëse ruhet emaneti në një shqoqeri, atëherë ajo zhvillohet edhe në të përhapet hajri dhe bereqeti. Gjithashtu, është prej cilësive, më të larta, morale me të cilë Allahu i ka përshkuaj tërbesim tartë, ata që e të shpëtoj në botën tjetër. Allahu në kur në thotë, vëllë edhi në humni emanatihim uahdihim raun ata të cët ama, amanetat e tyre dhe marrveshjet e tyre i ruajn shikoni allahut ka ata ka përshkruar njerin edhe i ka treguar disa cilësitë aty njeriu që është i shpëtuar kada falahul mu'minuna para besimtarat që e, besojnë në allahun subhanehu ve teala dhe që askën nuk e barazojnë me allahun subhanehu ve teala nuk i bëjnë shirk dhe i zbatojnë obligimet e allahut subhanehu ve teala pastaj i thot se në mes e cilësive morale që i posëton ky njeriu i cili është i shpëtuar është ata që i ruajnë, amanetet, edhe marveshi që i kambo mes njerëzën. Gjithashtu, aj që është besnik, atë e do, edhe Allahu, edhe atë e do, edhe për nga meri së Allahu a.s. dhe atë e dojnë edhe njerëzit, se besniku është aj i cilët e këtë njerëzit e menjanon, e largon, në një një frigës nga trahthia dhe në një një frigës se dikush do ta në përkëmbë, atë të drejtë që une e kam, se kam mundësi njëriu të një frigë, përshkak se balafaqot me njeri që e është ratharë, dësaj që është besnik, a i kryonë emocione pozitive të kënjerëzit. Me besnikri, ruhet feja, ruhet nderi, ruhet pasuria, ruhet jeta dhe ruhet trupi i njeriut nga dëmtimit. Dëmë thonë, a që është besnik, a i nuk e bën as një shkerje të asaj që është e lejuar. Gjithashtu një ruhet një hurit, diturit, gjithashtu edhe ruhet mënyra e drejt e sundimit, Gjithashtu edhe gjykimi është i drejtë nëse personi është besnik, prandaj këto janë emaneti ose si një mur mbrojtës, si një kalë, si një kështjell e cila si i mbron këto gjëra. E mbron, si thën, fen e mbron nderin, e mbron pasurinë, e mbron jetën njerëzore, i mbron, do të them, sistemin e vlerave që janë të vendosur në një shoqëri që mos të korruptohet, që mos të prishën sepse besniktia konsiderohet si një shtyllë kryesore në mesin e tyre. Gjithashtu edhe ë Amaneti është në esencë edhe boshti kryesor i provës me të cilin Allahu xhe dhe shanu hunaka sprovoan në këtë dhunja. Sa do ta çojmë në vend amanetin që ja kemi dhënë Allahu subhanehu ve te duke thënë kur ka thënë alastu bi rabbikum qalu bala. Kur Allahu na ka pyetur a nuk jamun e Zoti juaj, gjithë shpirtat kanë përgjigjur po, në mënyrë do të thonë konfirmuese se ti je o Zoti janë ti ai që ne do ta respektojmë dhe do të jetojmë ashtu si do të caktosh ti në dunjo. Prandaj edhe boshti i provës është sa do ta ruajmë këtë amanet që Allahu na e ka besuar. Gjithashtu edhe kjo amanet është esenca e fjalëve la ilahe illallah Muhammedur rasulullah, që dëshmi e për të cilën është krijuar toka, qielli, njeriu, xheneti dhe xehenemi. Prandaj ai njeriu i cili e ka parasysh se duhet ta ruan këtë amanet, duhet të jeton me këtë fjalë dhe jetën e këtë botë ta kalon duke e zbatuar në mënyrë praktike pjallën apo dëshmin, la ilahe illallah Muhammed Rasulla, kjo të regonë se kjo është bështë i edhe esenca i gjirave pëse i ka kryuar Allahu Subhanehu etare. Përndaj, do bitë e emanetit në të shumëta, ne vetëm i përmetën disa për me të regu se sa më rëndësi për njeriun si individ, për shoqerin si shoqeri, edhe për ardëmërin e amëshu është me që e ka njeriun në botën tjetër ruajtja e emanetit sepse shpeshet njerëzit e ata që, ja që janë premtuar Allahu subhanahu wa taala, ata që janë Allahu joshin pastaj ndesni Danierova dhe kështu prej lart e posht shkatrohet çdo vlerë, çdo respektim i kufive që i ka vendosur Allahu subhanahu wa ta taala dhe në këtë mënyrë njeriu largohet dita ditës nga Allahu dhe i afrohet gjialit të mallkuar i cili mundon që ta largon nga rruga e drejtë. Nësa besimtarët janë ata të cilët mundohen të ruajnë fillimisht atë bosht të besimit dhe të imanit që e kanë shtillin kryesore duke e posë parasysë se kjo është një amanet që e ja kemi donë Allah subhanëve t'ala, dhe duhet të ruajnë pas taj edhe kujdesin edhe për gjire të tjera. Në vazhdim edhe t'i përmendim edhe disa uh, forma praktike se si uh, manifestot amaneti si vler islame. Përndaj, në qëfar sferat e jetës njërzore, në qëfar uh, fushat e jetës njërzore hynë amaneti, edhe se si nësi besimtar e praktikojmë edhe e promovojmë këtë vler islame sepse islami është ajo që prej neve kërkohët që ne të azbatojmë. Këto vlerat i, i, i, t'i imponojmë, vetë vetës t'i përvecojmë, edhe t'u amësojmë të tjerve, përndaj, inshallah, ta në të bëjmë një pa ustë të shkurtër që për këtë pjesë, për sferat e implementimit të vlerës islame e maneti apo besnikria, do të flasem në pjesën dytë e emisionet, përndaj, juftoj që edhe në pjesën dytë të jeni me neve dhe të në qendroni me ne vazhdojmë e bisedin ton rrëth a manetit, best një klinë si vlerë islame. Ishim duke folë për më njërën sësi generatat e arta të islame të kanë këshiluar dhe në kanë zhit që të përvecojmë këtë vlerë. Gjithashtë të dhe i përmendëm cilët të ndobit e kësa i vlere në rafshin individual dhe në rafshin qëqëror. Tanë dhe të përmendim në më njërë praktike se si njeriu e ruan e manetin, apo cilët nga jeta njerzoore. Sfera e jetës njerzoore që jon vend apo ku ne i zbatojmë edhe i realizojmë vlerat islame në mesatë të cilave në mesatë të cilave e zbatojmë edhe besnikrinë edhe amanetin. Me siguri se ka shumë sfera ku ne e dëshmojmë besnikrinë tonë në mënyrë praktike. Duha ta potencoj para se të filloj dhe një herëse Islami nuk është diçka që pretendhohet, nuk është diçka që storisët na për fjalime dhe na për ë libra, na për në mënyrë teorike. Islami është praktike. Prandaj ja ajo që prindeve kërkohet është që në mënyrë praktike ta zbatojmë. Sepse prej mënyrës praktike të zbatimit të Islamit më shumë përfit, përfitojmë edhe ne, gjithashtu edhe të tjerët, sepse shohin një Islam të gjallë, një Islam i cili në mënyrë e të dukshme është implementuar në jetën njerëzore. Prandaj do t'i përmendin disa aspekte, disa fusha të jetës njerëzore ku duhet ta zbatojmë edhe ta realizojmë besnikrinë. E para është me siguri besnikëria në zbatimin e obligimeve që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Një hadith i Muad ibn Jabalit radiallahu anhu i cili thotë e pirr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a tadri ya ja, muad a tadri ma hakku llahi ala al-ibad o muad, a e di, a e di cili është obligimi i roberve dhe Allahut, subhanahu a talë, apo cili është drejta që duhet që roberit të plëcojnë dhe Allahut, subhanahu a talë, drejta Allahut, gjellëshanu, gjellë gjellalu. Dhe për gjyqit pej nga mellës Allahu leo sem, enja abuduhu, wala ju shriku bihishen, që ta adhuren dhe të mos i bëjn, apo mos të i ja përshkuen asnjë të barabart, të mos, mos të i bëjn shirkë Allahut, subhanahu a talë E manhet i parash që këtë ta ruajmë gjatë jetës tonë, të adhurojmë Allahun subhanehu ve teala, duke zbatuar gjitha obligimet që Allahu i kërkon prej nesh. Duke ularguar prej gjitha ndalesave, me siguri obligimi i parash realizimi i tauhidit, njësimi i Allahut subhanehu ve teala, si zoti vetëm të që na adhurojmë, ndërsa harami apo mëkati më i madh dhe mëkati me më të cilin si njeriu del nga Hapsira e gjerë e islamit është shirku. Prandaj të largohemi nga shirku dhe pastaj nga gjitha mëkatet tjera që në janë më poshtë këtyj mëkat. Edhe në këtë mënyrë ne ja realizojmë, në, në këtë duhet të jemi besnik, ta ruajmë këtë me besnikri. Prandaj çdo obligim që Allahu na ka obliguar, sikurse është namazi, sikurse është zakati, sikurse është pastrimi para abdestit, sikurse është pastrimi siç si pas e përmendën Allahu në Mesuditë e përmendën pastrimin pas marrdhënies intime me gruan, ktu realizohet emaneti i së ditës e zbaton atë që Allahu e kërkom për teje, edhe atë e bon vetën për hitë Allahu, subhanahu e tala, dhe kjo të regon se ti e i përgjeqëm dhe besnik ndaj fjale që e kërdojnë Allahu, subhanahu e tala, duke e shqiptuar shahadetin, e shhedu en la ilaha illallah, va shhedu en la ilaha illallah, duke e shqiptuar këta ti, i ke marë përsi për këto gjira, dhe duhet i realizoh, për daj, E manetia atmosfera, hapësira e parë ku njeriu e vërteton mes tiklin e tij është në, ti, në Allahun subhanahu teala. Prandaj sot kemi një situatë të trembëruar. Shpresoj që njerëzit janë të kujdesshëm që mos ti bëjnë padrejti të tjera. Prandaj në Perëndim e kemi kodin e sjelljes si që është aq aq në një nivel, ta thua, ta quajmë të largsa që njerëzit 1 2 përsezin fal, fal, fal, fal, do thonë, të thon duke treguar se jemi të kujdesshëm që mos të bëhet mos të bëjmë padrejti apo ti shkaktojmë ndë një situatë të pak kënshme dikuit. Me gjithatët, ajo që muslimante kanë parashish, fjidhimi ishtë është obligimi që i kanë dhe Allahu subhanehu atale. Mos të bëjmë ndë një vejë për me të cimë do të hidrojmë Allahu në gjëshanë. Mos të bëjmë ndë një vejë për me të cimë do të trahtojmë emanetin tonë që kemi dhonë Allahu subhanehu atale. Përda e emaneti i pa që ne ruajmë, apo sfera e parë ku ne e implementojmë dhe e zbatojmë e emanetin, apo emanetin, si vlir, islame, në adhurimin dhe Allahut, subhanehu, etale. Në realizimin e qëllimit kryesor për të cina Allahut nga ka kryuar, është të adhurojmë dhe të mos e barazojmë askën më Allahut, subhanehu, etale. Aspekti dytë është besnikria në pasuri. Prej emanetit është që ne të tregojhemi, dhe më thonë, të largohemi nga pasuria që nuk nga përket neve, që nuk është e jonë, që të mos e zgjasin dorën dhe i pasurit që është endaluar, që të mos uzurpojmë edhe nëse diçka na në besohet ja dorojtojmë atij që e ka merituar. Aty hyn shitblerja, këtu hyn borxhet, këtu hyn trashëgimia. Nëse diçka ka mbërë pasi që kanë dhurjet, domethënë personi të dhahet në mënyrë të drejtë. Edhe këtu tregohet besnikëria. Gjithashtu nëse dikush na në ka besuar diçka, të mundohemi atë që na e ka besuar, që ta çojmë apo ta kthejmë punorve të, të vet në momentin kur duhet. Gjithashtu edhe nëse diçka e ke marrë si peng, pengosh Në ato do të thonë transaksion financiar në islam kur dikush i jep borxh edhe si garancë fërbullin që ka dhënë më diçka për pasurisë së tij si peng, edhe këtu duhet ta rregojmë besnikrin. Nëse na në kthehet borxhi ta kthemi pengun, gjithashtu edhe ato që na jepet me qira, ajo që me të cilën jemi porositur, çdo gjë ku ka, do të thonë ndonjë vlerë ë materiale që neve na është besuar dhe prej neve kërkohet që t'ia drejtohemi apo t'ia kthemi atij që e që e poseson, këtu tregonet besnikria, der këtu tregosen neemi ata që ruajn amanetin. Domethën, duke realizuar çdo të drejtë që e posëndonte duke e mbrojtur që mos të humbet, që mos të dëmtohet dhe mos të anashkalohet. Gjithashtu, me siguri sikur çështje më madhashtore që e kanë përmendur ta amaneti është kur diçka na besohet në, në ruajtje. Nëse dikush ta beson diçka dhe thot "ruaja këtë, e kam lënë në amanet të ty", ne duhet të angazhohemi maksimalisht që ta ruajmë, se kto mund të jenë domethën rrugë për më fitur shumë sevapet e ka Allahun subhanehu et ala. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qeni njohur edhe pasi që o shmo pejgamber, pasi që Allahu e ka zgjetur pejgamber, njerëzit, njo muslimat të mejkës, i kanë vendosur gjirat me vlerët që i kanë pasur tek Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sepse e kanë ditur se aj sallallahu alaihi wa sallam është besnik edhe nuk do t'i dëmtonë, prandaj në mënir praktike aj e ka të reguar dhe e ka e zbatuar dhe i ka mësuar shokët e ti ashabat radhiyallahu anhum se si në mënyrë praktike ruhet e drejta materiale, domethënë prona materiale që është i tjeder, e dikujt tjetër, e cila ti është besuar se ti duhet ta ruash e të mos e dëmtosh. Prandaj kjo është shumë rëndësishme këtu te botë. Gjithashtu prej besnikërisë, besnikëria në ndër, në der, domethënë ruajtjen e nderit. Subhana dhe jetojmë në një kohë kur Me të vërtetë çdo ditë dëgjojm lajme të çuditshme për ndonjë vepër e cila i përket atyre veprave të ndaluara që kanë të bënë me din. Prandaj besimtari është ai i cili e dëshmon besnikrinë e tij edhe në këtë çështje. Domethën, a ti ku nuk ke të drejtë, ku e ke të ndaluar, mos e zgjat shikimin, mos gjurmoh, mos u mendo që të shohësh diçka që e ke të ndaluar. Sëpse Allahu subhanahu wa ta'ala ka me të pëjët. Inna s'ma, wal besara, wal fuada, kullu ulai ki këna anho. Mesune, edhe shikime, edhe dëgjimi, edhe zemra. Gjdoj gjithë që dhe të pëjëtet. Nëse e ke bënda një të rathin. Edhe ke prejkë në ndelë në muslimat. Muhammed sallallahu aleyhi wasallam në hudba në ti të njohur, në haqët të luadha, në haqët lam të mire se të regon këta. Inna dimaëkum, u amualakum, u a'radakum pasuria juaj, dhe nderi juaj në gjitha të shenjta që ne duhet të ruajmë. Përndaj, e këtu dëshmohat besnikrija, se si ti e kjeruaj të nderi në vlautën musliman. Qoftaj nderi motër, qoftaj nderi i dikuj tjetër nga familja e ti, përndaj, është i njohur rasti kur të i dërguari Allahu sëllallahu aleyhu e sënëm ka një djelosh, i cili ka qenë në atë kulmi në fuqisë të ti, fizike, dhe ka thonë po kërkoj që oj dërguar i Allahut ma lejosh zinan, i moralitetin. Gjitha o t'i bëj, por kërkoj që në këtë qështje që mos të kam të ndaluar këtë vejpër. Atër e pe nga mezi së Allahu a.s. e ka zhjerë një mënyrë shumë të mirë, vëtë disuese, dhe më të nëzgjuese, duke i të reguar ati se si apo qëfa realiteti o zinan. E i thotë, aji i knaqë që këtë vejpër dikush të abon me halën të ndër, me tezit të ndër, do të një kanë umruar, grot nga familja e, e ti, që ta të regon se këta vej po që ti e bon, është në realitet vej po që ti e bon, da i ndonje, personet i cili o shirëndësishën për dikant, e ti e duke në, në përkëmbë, apo duke ma në përkëmbë, ndelën e ti prendaj, besnikria të regohet e dhe në qërshtje në e, ndelën e, sot, subhana dhe njerëzit, e të regojnë, shfaqja ndodh që besimtari ta tregon dëshmërinë e tij ndërsa dikush tjetër e të tregon, prandaj shoku u shokut, ndoshta shfaqja sikur shumë të afërt ndërsa në realitet ndodh ajo që është pa e këndshme dhe ajo për në përkëmbë dhe antes ndëron shokun e tij të ngushtë, ndoshta vëllahun e tij musliman me çështjet që nuk është e lejuar, sikurse është zinaja. Prandaj duhet të mundohemi që ti ruajmë, të ruajmë nderin. Sigurisht se këtu fyrin edhe ruajt e gjuhës që mos të shfaqim, mos të folim fjalë që nuk i da allo gjëshanë, siku se është fyrja, gjibeti, siku se është edhe shpifja ndhe dikujt përdojnje vejpër, siku se është edhe përgojimi i cilë e është gjithashtu një, një mënyr e në përkëmbjes të nderit të dikujt tjetër. Gjithashtu, islami e ka të reguar apo e ka zbatuar amanetin si vler edhe në qështjen ruajtjes e jetës, apo në mbrojtën e jetës dhe në mbrojtën e trupit të njëriut nga dëmtimet fizike. Pra ndaj, besni kry është që ti të arrua shvedetën që të mos vëprosh dhe nje vejë për me të sen të arrazikosh të jetën dikuj tjetër. Apo dhe të amarisht jetën dikuj tjetër, dhe të shka këtosh vërasje, apo dhe të dëmtosh. Kreti në këto gjera që islami ka kufizuar dhe duke uruaj të urti nga këto gjera, e vërteton besnikri në tënde e vërteton se ti je duke qëndruar besnik në ato parime që islami i kërkon prej te. Ta dhim, ta dhim para, njëriu, për e teje me sigurisë e këtu është shumë më randësi që të dhim të kemë parasysë se njeriun për njeriun është ndaluar voledhin e le, le e këturur në nefse leti harrem Allahu illa abil haq për qësive të robërve të mirë që Allahu i ka daluar është që ata nuk e, bëjn ndo nje veje për me të cimë e vendohë si në rëzik, apo e marin jetën e njëriu që nuk kemi të drejt. Përndaj, Allahu subhanu tala, prej neve kërkojnë që këtu të tregojmë besnikrinë tonë. Jo të më kërkojmë apo të gjurmojmë pas më nirave se si të demtojmë dikën, për për kundrazi duhet të arruajmë jetën e të tërkujt, të ashtu si që angazhojnë i të arruajmë edhe jetën, jetën tonë. Në qita shtu prej, sfer në aspektin e njohurive dhe në aspektin e shkencave pra ndaj prej emanetit është që ne të kumptojmë atë që e kemi mësuar, pa e ndrishuar dhe pa e shtremberuar edhe pa i përvecuar fjallë që dikush tjetër i ka than edhe gjdoherë kur të transmitojmë dikushka prej dikuit tja uh, veshjnë apo tja atribuojmë ati që e ka than edhe gjithashtu të mos bëjmë do një hile për me përvecu dikushka që nuk është e ona Subhana asot kemi shumë situatet e pa kënçme, ku njerëzit mendojnë se nëse bleju në diplomën e magjistaturës apo doktoraturës kanë bënjë vej për do shta që është dobishme për mua. Por në realiteti është i hidhur se islami nuk e lejon këta. Se njerëju nuk duhet vetë vetës të jatë ribonë të qka që nuk është e ti prandaj, nëse e ka thonë dikush tjetën, qofta e dhe qifut, nëse e ka bondë një zbulim dhe e ka bondë një uh, hullumtim, i cilë ës edhe nëse e transmitojme, të duhet që t'i atribojmë ati që mos të bëjmë, dhe më thonë, përvecim të diqka e që nuk është e jonë. Kjo ka të bëjmë, dhita shtodhë me jo që sot njëhet sikur prona e intelektuale. Nuk lejo që dikush të vjedh, që të vjedhë, për astaj plagiatët që nuk një t'i oshtu shumë në islamin të ndaluar. Shikone se si islamin e ka reguluar këtë para, shumë para shumë më shekuj duke të reguar besimtar se nuk duhet apo nuk të lejohet që ti të përvetsoj diçka që nuk është e jo të qoftë edhe nga sfera e shkencave dhe nga sfera e sfera e njohurive. Gjithashtu shumë rëndësishme është që ta ruajmë sferën e rëndësishme e ruajtjes së emanetit është edhe kur dikush është në pozitë udhëheqëse. Prandaj ai duhet të çon, të zbatojë ligjimet që i kanë ndaj ata që janë nën të. Gjithashtu në ai duhet të gjukon drejt mes tyre. Prandaj të mundohet që të zgjedh në mes e njerëzve njërës që janë besnik pra ndaj njërju duhet të mundohet që është në këtë pozit të andihmon me vetë vetën me njërës që janë të drejtë dhe që janë të fuqishëm sikur se ju kujtohe që e cituam ajetin i në kajra me niste gjerta el kawiju l emin maj mije që ti e merë edhe e punson apo e angazhon ajet cili është besniku e, cili është i fuqishëm dhe besnik pra ndaj thotë Sheik Ibn Uthemini Rahmetullahi Alehi prë e emanetit ose edhe ruajtja e emanetit te aty qe esh ne pushtet prandaj kjo esh prej emaneteve me te madha sepse ai kujdeset per kret umetin prandaj duhet te vepron çdo gjë qe esh ne dobin e ati populli qe esh ne sundimin e ati gjithashtu atë largon prej çdo rrezik te mundshëm dhe çdo te dëmtim qe i prefshin te gjith prandaj ai duhet te vepron çdo gjë qe esh ne dobin e tyre qofta e dobi te kësaj dunje edhe dobie Në ahiret, gjithashtu edhe ti ljargonë gjithat dëmtime të mundshëm. Qofshin e të dëmtime dhe dëme që i përkasin kësaj dunjaje edhe po që i përkasin botës së tjetët. Duhet të runë pasurin e tyre edhe të ruan atë kasën shtetrore që e kanë në nësundim edhe mos të hargjet e të panevoj. Gjithashtu edhe duhet të mundohë që vazhdimisht në pozitët kynqe, në pozitët e rëndësishme ti punson atë që e janë besnik edhe atë që e meritojnë atë poz Prandaj, këtu ka të bëj me siguri se ai që është kryetari i komunës, kujdes për komunën e vet, ai që është gjykatës në gjycin, është ai që kujdeset për duhet të jetë i drejtë në këtë çështje. Prandaj çdo sferë kur dikush ka marrë përgjegjësi për më drejtua të sferë të jetës, ai është përgjegjës aty. Donë ta ai që është në postin e udhëheqjes politike duhet më qen i drejtë. Ai që është në postin e udhëheqjes në shembull në sistemin gjyqësor, edhe ai duhet më qen i drejtë dhe besnik dhe të mundohet, siç thamë, ti ruan ta ruanin interesin aty që janë nëntë qofshin ato interesa fetare, qofsh ato interesat që kanë të bëjnë me këtë dunja, çete mos merret apo mos të uzurpovat asnjëri. Gjithashtu edhe ata që janë në pozitë gjykojnë mes njerëzit duhet ta kenë para syve se kjo është një amanet i madh për Allahun dhe duhet të gjykojnë drejt dhe mos e më, në përkëmbin donë drejt apo të mos e uzurpojnë drejtë të mos shkaktojnë pa drejtësi për të thjet pastaj vjen vinë pasojat të rënda në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, dhe kjo fush, fusha e udheqjes është vend ku nësi besimtare dëshmojmë besnikrinë tonë edhe ruajtjen e manetit si kur që është jetë që, që është shumë me nërëndësi. është një pytje, një dileme cita parashtrohet. Se shumë është vështirë që të gjejmë njëri i cili në vete i ka të buar dy cilësit kryesore për udheqje të drejtë. Ato e në forca dhe fuqia edhe ajo që është besnikria. Prandaj, çfarë duhet të bëjmë në situatë kur e kemi vetëm një personin që ka një prej këtyre dy cilësive? Në këtë pajgjit Shehu i Islamit Taymi rahmetullahi alaihi i thot, thotë që të bashkosh forcën, edhe amaneti i besnikërit tek njerëzit është i rënd. Prandaj, Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu thot, mua nuk, do thon, osh, të thënë, os ankuar tek Allahu subhanahu wa taala, thotë, o Allah, tek ti kërkoj mbrojtje nga mëkatar i cili ka fuqi, gjithashtu edhe nga paaftësia e atij që është besnik. Do të thonë ka thonë se ka dikush që është mëkatar dhe ka fuqi dhe ka mundësi me bë dot diçka, me dëmtuar. Gjithashtu ai ka kërkuar mbrojtje nga ai njeriu që është besnik, po që është i paaft me realizuar atë. Prandaj në çdo drejtim duhet të zgjidhet ajo që është më e mirë. Nëse bëhet fjal për çështjet ushtarake, për komandat të ushtrisë Athei i përparsi njeriu te si është i fuqishëm. I vendos, i cili i realizon planat. Sikurse ka ndonësa kur bëhet fjalë për do çështje tjera ku nuk ka nevojë të sta për forcë dhe fuqi atë i jepet përparsi, aty që është mbesnik. Prandaj, edhe si argumente transmeton Imam Ahmedin, ne thë transmetojmë thënien e Imam Ahmedit i cili është i shpirtur, për dy njerëz të cilët janë dy emirë në luftë. Njëri është Mëkatarr por është i fuqishëm, ndërsa tjetri është i mirë por është i dobët. Ka thonë, pas cilit Emil e mirë të shkojmë? Do thonë, pyetja është para së gjithash, kemi dy komandantë të ushtrisë, njëri është mëkatarr por është i fuqishëm, tjetri është i dobët por është i mirë, Besnik. Me kë të, të luftojmë ne? Pas kujt të shkojmë? Edhe është përgjithosur sa i përket mëkatarit, i cili është i fuqishëm, atëra fuqia e tij është për musliman, ndërsa mëkati i tij është për vetveten e tij. Ndërsa imiri që është idopat, thot mirësia e tij është për vetën e tij, ndërsa dobësia e tij është dobësi e muslimanëve, prandaj më mirë është luftohet me udhëhecsin që ndoshta ka disa mëkate, por që është i fuqishëm sesa me atë që është i mirë, por që është i paaft. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka cituar një hadith, inallaha la yu'ayyidu yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir, do thotë me traditë Allah do ta ndihmon këtë fe me njëri i cili është mëkattar, do të s'në di seri rivajetat Mënyra se nuk kanë asnjë cilësi të mirë morale. Prandaj, ëh, vallëse prej pozitës zgjedh aty ku ka nevojë për forcë, sikurse është ushtria, aty jepet privatësia atij njeriu që është i fuqishëm, ndërsa në vende tjera atë i jepet privatësi njeriu që është besnik. Gjithashtu prej besnikërive apo prej ëh fushëvejet jashtë njerëzore ku duhet të jemi besnikë edhe gjatë dëshmive. Do të them kurta ëh dëshmojmë të dëshmojmë drejt që mos të dashojmë në marrëdhëse. Gjithashtu edhe gjat gjuqimit, gjithashtu edhe gjat shkrimit, këto i përmendëm tek ato mm tek besnikria që ëh uh, marrës së turizmit, datë uh, trans, uh, transmetimit të fjalëve, ndaj kur të citojmë dikë dhe kështu me radhë. Gjithashtu edhe shumë e rëndësishme është që të ketë para të kihet paraqëshja edhe besnikria kur ti ruajmë shëndetësinë që dikush nuk ai ka besuar. Prandaj O stregulli islam, nëse dikush na në thot, na tregon diçka, edhe thot se kjo është fshehtësi mes meje dhe të ty, për besnikëris, për amanet, është ta ruajmë këtë fjalë dhe mos ta përhapim në mesin e njerëzve, sepse kjo është një gjë që ai ta ka besuar. Prandaj këtë që gjë që ta ka besuar që ti ti duhesh ta ruash dhe mos ta shfaçish njerëzve. Prandaj, nëse e thot këto kështu në këtë mënyrë është vetëm mes meje dhe të ty, kjo është haram që të përhapet. Madje ka thonë dietar, nëse bën vepra gatecia në, në kuptoa se nuk dëshiron që dikush tjetër të i kupton këtë fjalë, edhe atëherë jemi të obliguar ta ruajmë. Sikurse ka thonë, nëse do të ke biseduar, kthej diaftas maita sikur shikon mos po afro di kusht tjetër, atëherë ne duhet ta kuptojmë, edhe pse nuk e ka shprehur me fjalë, ta kuptojmë se këtë fjalë ai ka thënë besnikri dhe duot ti, ruajmë prandaj, praneve kërkohet ta ruajmë këtë e manet çrëka besuar. Prandaj këto ishin disa sfera të jetës që ka për fushat të jetës ku njerëzit e për njerëzve kërkohet besnikejia. Më siguri se ka disa elemente tjera që duhet të përmendin por për shkak të kohës ato, inshallah do të përmendim në ndonjë emision tjetër. Unë vetëm ndershta ti tregoj disa raste nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku treguohet besnikejia si cilsi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besnikejia është cilsi që kaqen e pranimshme apo që është një virtyt pash i pashmangshëm i çdo pejgamberi. Çdo pejgamber ka pas këtë këto çështje. Prandaj, edhe pejgamberi sallallahu alejhi ve salam si dërguar i fundit, sivula e pejgamberi pejgamberëve e ka zbatuar praktikisht këtë besnikëri, e ka implementuar në kodin e sjelljes si së tij dhe gjithashtu ka qenë shembull i mëmir për shokët e tij që dhe ato ta zbatoin. Prandaj, ë emaneti, ai emanetin e ka shfaqur edhe para islamit edhe pas islamit. E treguam rastin kur Ebu Sufjani e pyet nën e Bosofiana pyet Harakle për çesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe aty e përmend Edaul Eman. Gjithashtu shinohu rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ende i ri, por ka qenë i njohur me emrin me emrat Es-sadikul Emin, ai që është fletë të vërtetën dhe besniku. Dhe kur për shkak të vërhimeve u është rënuar çapje dhe Mekkasit kishin vendosur që ta rindërtojnë. Dhe gjatë rindërtimit ka në ardhë në kohën kër është da që ta vendosin guri në zinë në vendin e vetë. Edhe nuk e kanë ditu se si të veprajnë. Në këtë situatë edhe ka fillu zënka se qdo fis ka da që ta, uh, ta merë atë privilegjë që ta vendosin guri në zinë në vendin e vetë. Atëre këshin vendosë pasi që është nëzhe atmosfera që i pare që të hynë në qabe të jetë ajë që të gjukon dhe ajë që ka hi ka qenë Muhammedisallahu aleyhi vësallam i cili i kanë msua që ta vendosin një xhuben e tokë, edhe pastaj çdo kryetar i fisit ta ka ta kau nga një cep nga një skaj të asaj xhubjeje, edhe ta çojnë mendin te te të gurin. Po ajo që është momenti ku deshta më tregu është momenti se kur e kanë përshkruar erdhi Emini, domethënë erdhi Besniku i cili në mënyrë më të mirë do të na do të na mëson. Gjithashtu domethënë më është ë rasti tjetër që e tham se pejgamberi sallallahu alaihi ve salam Ka si pejgamber edhe prej fjalave të para me cinë koordinuan njerëzit ka qen sinjeritetin e fjalë me çu premtimin e vend edhe ruajtja e emanetit ato këto e ka përshkruar Ebu Ebu Sufjani. Gjithashtu edhe rasti kur i ka kur i ka thirr gjithë banorët e Mekës edhe ju ka tregu se u shpejgamr i ka thonë se ju tham se pas meje pas këkodës është një ushtri e cila bëhet gati për t'ju sulmuar. Ato të kishin besuar ka thonë po maahidna minke kadima sepse asnje nuk e kemi dëgjuar dhe gjenerëstër një për, për drejtë, pastaj ka thonë un jam i dërguari i Allahut dhe këtu tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qen ka qen i njohur me besnikrinë e tij dhe këtë cilësi dhe vlerë islame e ka zbatuar praktikisht edhe i ka nxitur ashabët edhe ka qen shembull i mëmir edhe ashabt pastaj kanë qen mbartësit e kësaj vlere drejt tek popujt e tjerë ku ka arritur Islami. Pra dhe Allahun e lutsh që të na ruan nga devimi Allahu Onëruajlësh që inshallah na bën për njerëzit që janë besnik, që i ruajnë amanetët, që i zbatojnë në mënyrë praktike këto vlera islame me të cilën Allahu na ka dhëruar, gjithashtu Allahu Onëruajlësh që, që të na mshiron, që të na drejton edhe inshallah të planon veprat tona të mira dhe të na shpërblen me shpëtimin e tij më të lartë, ajo është xheneti. Me këtë unë e përfundoj këtë emision dhe ju përshëndes, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.